Licțiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu dragi ascultătorii. La microfon este protul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea G023. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugete și meditație asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul său sujit. Preotul Niculiță să le pună în scris pentru noi Lecțiunea de zi va avea ca punct de plecare o meditație asupra versetului 14 A epistolei lui Pavel către galateni de la capitolul 3 După ce mai întâi vom parcurge un nou episod din cartea Cristinei Roi Adevărata fericire Suzanka Hrubic așadar a luat drumul către casa murtinovilor Cu intenția de a aduce un cuvânt de mângâiere lui Pavel și Ilencăi Acasă la Murtinovi a găsit-o numai pe mama Zvara. Pavel era în pădure, Andrei în localitatea Z, iar Elenca dădea de o săptămână o mână de ajutor nașei ei. Dacă n-ar fi fost nașa în situația cea dificilă, doamna Zvara n-ar fi lăsat-o pe Elenca să se ducă, dar nașa era bolnavă și întrucât Elenca se ducea bucuros, mama se gândea că era un lucru bun pentru Pavel, că nu trebuia să o vadă zilnic înaintea lui. Femeia dorea cu ardoare ca, odată trecută anunțarea căsătoriei și nunta, totul să revină în sfârșit la făgașul obișnuit. În rest, Elenca era bună și liniștită, numai zâmbetul ei semăna cu soarele care strălucește printre nori. Pavel pleca dimineața devreme în pădure și nu se întorcea decât seara acasă. Era foarte serios și femeia observa că fața lui devenea tot mai palidă pe zi ce trecea. Andrei nu se simțea liber. Mai înainte putea discuta toată ziua cu Ilenca. Acum, abia dacă schimbau două-trei cuvinte. În aceste condiții, mama zvara își lăsase fica să plece. Acolo o simpatizau toți. N-așa e scăpase deja de faza acută. Pavel nu întrebase unde se află Ilenca, iar Andrei nu obiectase nimic. El o lăsase să plece, căci ar fi făcut orice ar fi fost pe plac numai să devină cum fusese mai înainte. Nu te teme, își mângâiase doamna zvara nepotul. El încă nu este o fată ușuratică cum sunt altele și pentru că știe că se va mărita curând, de aceea este așa de tăcută. Unele mire se slăbesc înainte de nuntă. Când o să fie a ta, se rezolvă toate. Și el s-a lăsat în seama vorbelor ei. Astfel Suzanca nu-și găsi prietena acasă. Dar mătușă," zise ea, cum puteți să o lăsați pe Ilen ca să stea numai acolo? Aceste friguri sunt de data asta foarte molipsitoare. Iura Lehocki a fost doar la o pomană și a luat boala de acolo, iar Daniș a luat-o de la el. Dacă o va lua și ea?" Mama Zvara se sperie și vrea să-și aducă fica acasă chiar a doua zi. trimite o la mine în vizită," o rugă Suzanca la despărțire. Mama zvara îi promise. Fata se hotărăcă ca la întoarcerea acasă să treacă pe la Iutca și să-i spună să, să nu-și facă griji din cauza copilului. Pe când cobora pe drum de-a lungul pârului, o salută cineva și -a ridică ochii. Pavel, tu ești? Da, suzanca, unde ai fost? La voi, am vrut să o vizitez pe Ilenca, dar nu e acasă. Nu, încă de marți. Ea se uită la fața lui frumoasă și serioasă și se făcu așa milă de el. Tare ar fi vrut să-i spună, Pavel, știu ce durere porți în inimă. În loc de aceasta însă, ea l-a întrebat prietenos unde se duce. Mă duc la Imrich și vreau să văd dacă Ian este la moară. Și eu mă duc la Iudca, așa că au plecat împreună. Toată ziua trebuie să stai în pădure? întrebă ea pe drum. Nu, el se înroșii un pic, dar peste săptămână este destul de lucru acolo, iar duminica am liniște în pădure. El începu să-i povestească ceea ce citise astăzi în cuvântul lui Dumnezeu. Ea îl asculta atentă. Trebuie să ascultăm de Domnul Isus, chiar dacă ne vine greu, observă ea meditativ. Ai dreptate și chiar dacă ne-ar costa însă viața. El a fost ascultător de tatăl până la moarte. Da, până la moarte de cruce. Și cu siguranță că nici lui nu i-a venit ușor, nu-i așa? Sigur că nu. Tu știi cum a tremurat ce a în grădina Ghețimaniei. Dar când a zis voia ta să se facă, atunci imediat i-a fost mai ușor și tatăl său l-a ajutat să treacă prin toate acestea. Așa te va ajuta și pe tine." gândea fata în sine ei, pe tine și pe Elanca și pe mine. Înainte de a-și putea da seama, ajunseră deja la moară, unde fură salutați cu bucurie. Daniș n-ar fi putut bănui el care nu de mult spusese că nu poate asculta cuvântul lui Dumnezeu și că pentru el era destul de bună credința pe care o avea, nu putea deci bănui că doar câteva săptămâni mai târziu în chinul lui sufletesc va căuta mângâiere în credința acelora care nu voiau să rămână în cea în care se născuseră, acelora care îl căutaseră pe Domnul și se lăsaseră găsiți de el, în credința celor cărora le făcuse cunoscut, iată, eu fac totul nou. Da, cine ar fi bănuit că el va zăcea la pat slab și decompătimit? cu dureri și că la el în cameră, în jurul mesei, vor sta Pavel Murtinov, Suzanca Hrubic, Ian, Imri și Iudca cu Biblia deschisă înaintea lor și Ian va vesti în casa lui adevărurile lui Dumnezeu. Și totuși așa era, căci cine cunoaște gândurile Domnului? Danish a închis ochii. Ei din jurul lui credeau că dormise, dar el nu dormea. În ciuda durerilor de cap, se gândea la ceea ce putea să se fi întâmplat cu ei. El îi cunoscuse cum erau atunci când ei, ca și el, nu se gândiseră la Dumnezeu, nici nu întrebaseră de Mântuitorul, iar acum vorbeau cu toții numai despre el, ca și cum inimile lor ar fi fost umplute numai cu persoana lui sfântă. Daniș se făcu că doarme, dar auzea bine cum își făceau griji din cauza lui. Dacă nu vine la credință și ajunge la pierzare, vorbeau ei. El îi auzea cum se rugau pentru el și începu și el în tăcere să strige după îndurare. Și aceasta a fost prima lui rugăciune, căci celelalte fuseseră doar o înșiruire de cuvinte pe buze despre care inima nu știa nimic. Când prietenii s-au ridicat de la rugăciune, el însuși îi rugă să citească mai departe din Biblie cu voce tare, Șian Ian îi dădu lui Pavel Biblia. Acesta deschise la capitolul 15 din Evanghelia după Luca și citi despre oaia, despre dragma și despre fiul pierdut, despre felul cum fusese răgăsiți și ce bucurie fusese. Daniș închise ochii din nou. Se simțea mai bine ca niciodată. Îi se părea că povara aceea grea îi este luată. Copleșit de slăbiciune, dormit de adevărate în sfârșit și visă că el este acel fiu pierdut care se întoarce acasă la tatăl. Dar casa nu era moara și tatăl său nu, era undeva departe, într-un loc frumos. Tatăl său era Dumnezeu. După aceea prietenii au plecat acasă. Atunci Ian îl însoțit pe Pavel, iar Imrich a însoțit-o pe Suzanca. Nu pot să spun ce bucurie am simțit când am văzut că ai venit acasă la noi, zise Imrich pe drum. Știu că ai venit la Iutca, dar mi-ai dovedit și mie că nu te mai tem de noi, cei din familia Lehocky. Inima fetei începu să bată tare. Ea știa că venise clipa aceea pentru care se rugase acolo în desiș. Știa că acum trebuia să decidă Pentru toată viața ei ulterioară împiedică că să mai zică ceva O sfătui inima nu lăsa să zică ce vrea să zică Păstrează-ți încă libertatea Că cealaltfel trebuie să-l uiți pe Ian Pentru totdeauna Dar fata simți că dacă nu voia Să-l facă nefericit pe Imrich Pentru totdeauna Atunci trebuia să se decidă astăzi Căci mai târziu Nu va mai avea putere să o facă Ea se uită în sus și privi fața lui plăcută și emoționată. Suzanca, se apre el spre ea, Au trecut săptămâni de când mi-ai zis că nu vrei să mă iei Și pe atunci aveai dreptate să zici așa și îți mulțumesc azi pentru aceasta. Fiecare fată care se mărită cu un alcoolic ia asupra ei multe poveri. Dar astăzi, când nu mai sunt unul ca acesta Și prin îndurarea domnului nu voi mai ajunge niciodată să beau, Astăzi îți cer să fie a mea. Dar nici va crede și el în Domnul Isus, iar casa noastră poate încă să ajungă un paradis. Dacă tu vei fi soția mea, nu vor mai exista certuri la moară, căci lui Iura și catcei le va fi rușine. Iar dacă tata înjură din când în când, poate că vom suporta. Dacă situația se va înrăutăți, nu suntem legați de moară. Te rog, Suzanca, fi a mea, îmi spui da? Pot să-ți cer mamei tale mâna?" Poți," zise ea fără să-și ridice capul, pentru ca el să nu-i vadă paloarea. Dar te o facem de-abia după recoltă. Cum vrei tu, Suzanca, dacă ești a mea?" Se bucură tinerul. Crede-mă, în ultimele zile și mai ales astăzi mă simțeam așa de ciudat, tot mereu mi se părea că nu sunt vrednic de tine, că o să mă părăsești. Dar dacă ai renunțat la mine?" Dacă nu te-aș avea alături de mine, nu știu dacă aș reuși să rămân fidel în această lume și să nu mă abad de la Domnul. Dar așa, dacă te am pe tine și pot să mă încred în tine în orice lucru, atunci eu, orice s-ar întâmpla, voi putea rezista. Inima fetei jubilă în ciuda durerii pe care o simțea. Deci abusese dreptate când se gândea că el nu va scoate la capăt dacă ea ar renunța la el simți că era ceva minunat să salveze un om, chiar dacă această salvare o costa viața. Oare nu salvase Domnul domnului și pe nevrednica de a cu prețul propriei sale vieți? Astăzi, Imric stătu mai mult timp în casa Suzâncăi. Mama Hrubic nu avea nevoie să-i încuie ușa. El îi cerus și ei iertare pentru că-i o odinioară cu forța și ceru mâna fiicei ei înainte de a veni el cu pețitorii, așa cum era obiceiul locului. Femeia era foarte bucuroasă, dar și foarte mirată, căci acesta nu mai era Imrich cel vechi. De-abia dacă își recunoștea propria fică, ei ședeau unul în fața celuilalt și discutau, dar în așa fel că o asemenea discuție s-ar fi putut purta și în biserică. Când plecă Imrich, la despărțire ceru un sărut și atât. Și se putea vedea pe fața lui ce fericit pleca de acolo. Dacă ar fi fost cum era înainte, atunci n-ar fi scăpat de el înainte de miezul nopții. Doamna Hrubic nu dormi în noaptea aceea. Mai întâi și-a văzut fica stând multă vreme în genunchi în fața patului, apoi lângă fereastră. Luna îi bătea pe față, avea ochii plini de lacrimi și era palidă. Când mama veni mai târziu, văzu că ea dormise liniștit, cu mâinile împreunate ca la rugăciune, cu obrajii și priziniți de ele. Mama nu se mai putea tura să-și privească fica iubită. Ce s-o fi întâmplat cu tine, fata mea? își zise ea. Oare credința ta cea nouă te face să fie așa sau ești bolnavă? Vai, nici tu te mai recunosc. Atunci fica își mișcă buzele roșii și când mama se aplică și mai mult spre ea, auzi cuvintele rostite în șoaptă. Da, Doamne suse vreau să-l salvez și tu o să-l ajuți atât pe el cât și pe mine. Din ochii mamei căzură lacrimi și apoi se furise și ia ușor în patul ei. Ce lupte grele a trebuit să ducă beată fată, dar mulțumim lui Dumnezeu că prin harul lui a biruit. Știți însă cine are o foarte mare parte de vină în împrejurările acestea? O să vi se pare ciudat. Ian. Ian Trnovski, care, așa cum am aflat din episodul precedent, navegat suficient, a întârziat cu ochii prea mult pe fața frumoasă a Săzâncăi, și aceasta a fost destul pentru firea veche să se trezească la viață, să pună o mare stăpânire pe el și cu greu să se abțină de la a se îndrăgosti puternic de Suzanca până la punctul în care să-i și această dragoste, ceea ce ar fi ruinat fericirea lui Imrich și poate și mântuirea lui până la urmă. Dumnezeu știe cum se ajungea, i-ar fi distrus mărturia lui și n-ar fi fost fericit nici el cu suzanca, cât ar fi ieșit de aici. Și toate de la un moment de neveghere. Am spus rândul trecut să luăm seama la umblările noastre când e vorba de băieți și fete. Am spus atunci, amintesc, băieți, ori de câte ori stați de vorbă cu o fată, tânără sau bătrână cu o femeie, ocoliți să-i priviți ochii direct și buzele. Indiferent cât de nepoliticoși ați apărea, feriți-vă căci Dumnezeu ferește pe cine se ferește. Altfel, uitați-vă în câte necazuri groasnice ar fi putut să genereze un moment de neveghere al tânărului Ian. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne să ne facem datoria de a fugi de poftele tinereții cum l-a îndemnat prin gura apostolului Pavel pe tânărul Timotei, ajută-ne să fim înțelepți să nu luăm foc în sân ca să nu ardem și în felul acesta să dăm voie Duhului Tău Cel Sfânt să ne păzească de toate relele prin care Satan caută, să compromită mărturia ta Și viețile noastre Amin Vechează-n Când ziua via Zâmbește Când totul este Iar Înviorat În tine poate Încă dăi Nu ește Grăplină de păcat Iar în amul, când totul se odihnește Tu când Tu gândul iar despre Iisus Îi slavă și îi mulțumește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 Toate binecuvântările lui Dumnezeu, înțelegem noi? Absolut toate binecuvântările lui Dumnezeu care se revarsă pe pământ trec prin Domnul Isus Hristos. El este ocrotitorul și mântuitorul neamului omenesc. Nu numai de pe vremea lui Avram, ci chiar înainte de întemeierea lumii, pentru cei care doresc, pot să și noteze o seamă de versete care ne arată lucrul acesta, spre exemplu, Efeseni capitolul 1 cu versetul 4, 2 Timotei 1 cu versetul 9, Romani 8 cu versetul 30 și altele. În Hristos se împlinesc toate făgăduințele harului lui Dumnezeu. În el este întrupat tot binele și toată fericirea de care nemul omenesc are nevoie, în el, în Hristos, este întreg adevărul și viața, pentru că el este în Tatăl și Tatăl în el. Cum spune Sfântul Macarie egipteanul, după cum este cu neputință ca peștele să trăiască fără apă sau cineva să meargă fără picioare, să vadă lumina fără ochi, să vorbească fără limbă sau să audă fără urechi, tot astfel nu poate cunoaște nimeni tainele și înțelepciunea lui Dumnezeu, nu poate primi niciun fel de binecuvântare fără Domnul Isus Hristos. Toți oamenii iubesc curăția lăuntrică, cu toate acestea nu se pot curăți. De aceea trebuie să cercetăm cum și prin ce putem ajunge la curăția inimii. Desigur că nu altfel decât prin cel ce s-a răstignit pentru noi, căci El Hristos este calea, Hristos este adevărul, Hristos este viața, Hristos este ușa, comoara, pâinea cea vie și cerească. Fără acest adevăr, nimeni nu poate cunoaște adevărul și nici nu poate fi mântuit. Numai prin scumpul nostru mântuitor ne putem apropia de Dumnezeu Tatăl și de orice bine. Și Avram și Moise și toți prorocii. Numai pe El l-au vestit, numai pe El l-au înălțat, numai pe El l-au dorit. Ei, prin credință, se bucurau de El și gustau din făgăduințele Lui minunate. Prin credință Duhul Sfânt le descopere viitorul luminos care va fi împlinit în Hristos. Și tot prin credință primim și noi Duhul făgăduit care ne dă lumina bucuriei și a păcii. Binecuvântarea vestită lui Avram ne luminează și ne încălzește deplin pe noi cei de azi. Lumina ei, care de mii de ani strălucea, de-abia acum o vedem și o simțim pentru că ea a fost păstrată pentru noi. Slavă veșnică Mântuitorului nostru, slavă îndurării sale, pentru că ne-a cuprins și pe noi în el izvorul harurilor fericite și veșnice. Așa cum am citit versetul, binecuvântarea vestită lui Avraam a venit peste neamuri în Hristos Isus, ca prin credință să primim Duhul făgăduit. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu ne vorbește în continuare prin gura apostolului Pavel la versetul 15 din Galaten 3 următoarele. Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament chiar al unui om, odată întărit, Totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Un lucru trebuie subliniat aici. Galatenii au rămas mai departe frații Sfântului Pavel, cu toate că ei s-au abătut din har, cu toate că în învățătura lor se strecurase Duh străin, cu toate că privirea lor s-a întors înapoi dezlipindu-se de Hristos cel singur. Asta înseamnă păstrarea până la capăt al legământului încheiat, chiar dacă una din părți l-a călcat. Partea rămasă credincioasă își va păstra legământul în vecii vecilor. Numai credința poate păstra legământul. Fraților, așa-și începea Marele Apostol noua idee din epistola sa. N-avem voie să scoatem din inima noastră pe niciun frate socotindu-l nefrate pentru că în vreo privință s-a abătut, fie în învățătură, fie în trăire. Și una și alta este o boală care s-a lipit de el. Nu numai inima se poate îmbolnăvi, ci și capul și cu atât e mai grea boala când și capul și inima s-au îmbolnăvit. Atunci se cere mai multă grijă. Cu cât e omul mai bolnav, cu atât trebuie îngrijit mai mult, cu atât mai mult nu trebuie părăsit. El este fratele căzut care trebuie ajutat să se ridice. Niciodată nu o să ne pară rău că am răbdat prea mult, că am iubit prea mult sau că am ajutat prea mult. Fraților, un testament chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu mai adaugă ceva la el. Testament înseamnă legământ încheiat sau act scris. Dacă am încheiat un legământ cu Domnul, să nu-l desființăm, ci să rămânem credincioși până la capăt, orice s-ar întâmpla. Dacă am făcut un legământ de prietenie sau frăție în Hristos cu cineva, să nu desființăm acest legământ, indiferent ce ne-ar costa. Și dacă cineva l-a călcat, din partea noastră noi să nu-l călcăm. Dacă am încheiat un legământ de dragoste, fie în căsătorie, fie în comunitatea lui Hristos, să nu desfințăm acest legământ chiar cu prețul vieții noastre. Testamentele sau legămintele desfințate sunt desființate numai din partea necredincioasă. Să luăm aminte la învățătura Duhului Dragostei și să o trăim cu toată puterea, să ne păstrăm legământul încheiat. La versetul 16, la Galaten 3, continuă apostolul Pavel astfel. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și seminții lor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Dragii mei, numai adevărul are făgăduința veșniciei, numai el are siguranța biruinței, numai lui îi este hărăzită lumina și adevărul este Hristos. Toate făgăduințele și toate frumusețile veșniciei sunt numai pentru Hristos. În Hristos vor fi unite toate lucrurile cele din cer și de pe pământ, în Hristos va fi realizată unitatea întregului univers și această unitate, adică sămânța, cea una singură a lui Avram, va primi toate binecuvântările lui Dumnezeu. Cât de frumos și simplu este arătat tot planul lui Dumnezeu în versetul de mai sus. Cât de repede ni se înfățișează marele adevăr pe care îl arată învățătura Domnului Hristos de la FSN 2.13 unde scrie... Din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Textul acesta este limpede, nu zice seminții lor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una. Toți fiii credinței sunt sămânța lui Avram, iar aceștia sunt una, căci credința te unește și te contopește în Hristos și cu Hristos. Cei mulți prin credință devin una în Hristos și în această unitate primesc binecuvântările lui Dumnezeu. Credința care nu te face una cu Hristos și cu toții lui este credința dracilor chiar dacă are hainele unei evlavii. Adevărata credință te unește, falsa credință te separă. Urmașul lui Hristos trebuie să lupte din toate puterile lui pentru biruința credinței în rândurile celor care își zic creștini, dar care trăiesc dezbinați. Aceasta e lupta cea bună a credinței, aceasta e dovada că faci parte din sămânța lui Avram, nu semințe, ci sămânța, una singură, nu partide, ci trupul lui Hristos, biserica cea vie, iată voia lui Dumnezeu, Iată dorința lui cea fierbinte. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt numai pentru sămânța lui Avraam, adică pentru fiii credinței, acea credință care duce la unitate cu Dumnezeu și cu făpturile lui. Această credință are adevărul pentru că ea lucrează prin dragoste. Celelalte care nu caută cu sete unitatea nu merită numere de credință, ci de crezuri. Dragul meu, Faci tu parte din sămânța lui Avram? Iată o întrebare pe care o lăsăm pe inima tuturor ascultătorilor cu prilejul anunțării încheierii programului G023 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca răspunsul acesta să fie afirmativ, da. Aparțin lui Hristos, sunt una cu el și cu toți ai lui și în felul acesta să ne deschidem inimile, să primim toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru Hristos și cei care sunt ai Lui. Amin. Eu stii, eu stii, eu, stii, eu stii, să fie Domnul, să fie Domnul și fortuna nemglânzită și fortuna nemglânzită Ce de răma și soântă e pelata potorită e pelata potorită Eu spun Eu stiu Eu, stii, eu, stii, eu, stii, eu stii, Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul Și vă lucrul ne mai spuse, și vă lucrul ne mai spuse Văd ființa cum se umple de ființa ta Isuse, de ființa ta Isuse.